Oh oui, il faut l'oublier, faut mettre un dessus, c'est passé, ça existe plus. Ah, oui, oui, c'est un trait, un trait, c'est un trait, c'est un trait, c'est un Eta etxean galdu aldugun aldugunlikueetan hartu beharditugu eta hori azenen hasten da. Begiz bideo jartzeko eta gero koloe egzebitzeko. Sogomet ondu gooso,priongozoa kolomie ad do misil zapazkazomatxoua. Izerten sezoan enportkenibo Kantsupa be minutak kat togozo zi komppli. Seguru da hogei minuta halauuekin pasatzen dituzunean zailago dela eta hori da fite konpondu behardugun puntu bat, Partida horsoa amabostekin jokatzeko gai izan behar dugu. Disiplina, zigor kolpe zozoak hartzen ditugu eta hortan hobetu behar dugu dinamika hon baten abiatzeko. Gero, ez dugu gure mugatu behar ere ez, baloina atxiki behar delarik eta obetu, hastez-azte. Antrenneman, hifo panonplu eta restriktif, men progressean dut semen en semen.